А Єремєв усе мовчав і свердлив поглядом. «Хм! Так ви партійна товаришка?» Панна Ольга твердо тріпнула головою, і пасмо розкодовченого хвилястого темно-каштанового волосся хитнулося над чолом їй. «Так, партійна товаришка. Сільська вчителька. Сільська вчителька?» «Ще раз питаю, сільська вчителька?» панна Ольга, на мент. Тільки докторові помітний мент завагалась і знову кивнула пасмом волосся. «Сільська вчителька!» І тут доктор із жахом почув, що наяда яда у боротьбі. Зробила помилку. Пильність, допитливість, хмарність одразу зникли з худрулявого обличчя і з запалих металічно-сірих очей. Вони мигнули, Злим лютим переливом і посміхнулись. Ага. Так. Ну, в такому разі, дорога товаришко, будьте ласкавенькі пройти зо мною до мене. Прошу. І він широким привітним жестом повів до дверей. Ну, пана Ольга, розуміється, не рухнулась. А для чого я піду туди, товаришу? Для того, товаришко, щоб дати мені ваші страшенно важливі інформації. А крім того, може й ваші всякі дорогоцінності?» І знову погляд у бік керпатого і солдатів. І солдати зрозуміли, облизнувшись масними посмішками. «Молодчина, яда, Вона все ж таки старалася встояти на ногах. Спокійно, гідно, твердо похитала головою. «На жаль, товаришу, вам я не можу дати цих інформацій. Мені, доручено, передати їх у штабі і то самому товаришеві Машкову. Як хочете, можете нас не допускати до нього, але відповідальність за це ви берете на себе. Діремій зробив страшенно злякане лице. Та не може бути. Ой-ой-ой-ой, ось це дійсно треба подумати. Що ти його будеш робити? Га, ти, господи. І раптом знайшов вихід. Ну, у такому разі поділимо відповідальність, товаришко. Ти сама прийдеш до мене і передаси мені важливі інформації. Всі ваші гроші і усі дорогоцінності. Добре? Сама. Ми тебе й чіпати не будемо. Отак От сама прийдеш і скажеш. Товаришу, візьміть, будь ласка. В мене всі мої інформації і дорогоцінності. га? Згода? Кирпатий широко посміхався і жадно слідкував за кожним виразом лиця Єремієва, рефлективно повторюючи на своїм лиці всі його рухи. А двоє ніздрів довгастими дірочками виразно та весело чорніло над квадратовими зубами. Кучерявий франтик із тонкою розуміючою посмішечкою відійшов набік і засунув праву руку за широкий лякований пояс. У сінях, крім вартового з рушницею, стояло ще декілька солдатів, із цікавістю заглядаючи в камуру. Наяда мовчки, спокійно дивилася скляними очима в лице Єремєєву. Він здивувався. «А й так не подобається!» «Ага, їм соромно! Високі пані не люблять, щоб про це знали інші!» Вони все можуть робити, тільки щоб це було добре сховане. Вибачайте, вельможна пані, ми, люди прості, не знаємо високобуржуазних моральних звичаїв. Але я вас запевняю, що крім нас ніхто не знатиме про це. І помрете, ніхто не знатиме, крім нас. Їй-богу, будьте вже певні. А ми що? Може, чва? Прості робітники, майже не люди. Чого нас соромитись? Ну, так як? А? От так вечорочком прийдете до мене і скажете... Наяда блідо розтягла потемнілі малинові уста. А? Ви сумніваєтесь, чи прийдете? Прийдете, предостойна пані, прийдете, будьте спокійненькі. Ми вже це трошки знаємо. «Так гарнесінько прийдете, що тільки Любо буде подивитись, а ви, предостойний товаришу, будь ласка вже не задержуйте вашу небогу чи коханку чи утриманку».